Han behövde en ersättningshäst och när en dräng kom förbi ridande med en brun häst, monterad och försedd med pistoler och allt, tog han den. Den ägdes av Karl Stråkirk, en trettioårig kapten från Nässelsta i Södermanland, som gjorde tjänst vid Livdragonerna. Ett av de förband som slutit an till kungens grupp. Lagerkrona hejdade drängen och rev åt sig kusen. Därtill tyckte han sig ha rätt. Han var en hög officer och behövde den enligt egen uppgift för kungliga ärenden. Vittne till hela incidenten var en av drabanterna, bror Roland. Den egentliga ägaren till den bruna hästen, Stråkirk, blev sedan mera tagen till fånga. Lagerkrona undkom. Parentes, år 1731. 22 år efter slaget skulle Stråkirk i södra förstadens Kämnersrätt i Stockholm komma att stämma lagerkrona för häststölden och till slut få rätt i form av ett skadestånd på 700 daler kopparmynt och 10 daler silvermynt. Slut parentes. Chefen för drabantkåren. Den 35-årige Karl Gustav Hård från Fågelås, red bort från kungens avdelning för att söka stoppa flyende och mobilisera en mer skydd åt monarken. En av dem han mötte var Levenhaupt. När han såg generalen bad han om hjälp. Herr general, är inte möjligt att man kan få folket något tillstånd? Det är förlåta konungen alldeles. Jag har gjort mitt bästa, men det är mig inte möjligt, löd Levenhaupts uppgivna svar, men han tillav frågande, Var är hans majestät? ord svarade, Här strax vid var han rätt nunas. Generalen bestämde sig för att göra ett försök till och red tillbaka ett stycke till strömmen av flyende. Där började han på nytt skrika ut böner och förmaningar. – Stå i Jesu namn! Låt oss inte förlåta konungen! Han är här! Omnämnandet av monarken slog han en sträng hos några infanterister som stannade upp. Någon ropade – Är konungen där så vill jag vi stå! Det räckte med att några få stannade upp för att den besinningslösa paniken skulle hejdas. Knäktar och ryttare runt Levenhaupt höll in på stegen– を